І хоч би ми тисячі літ жили, не вспіємо його основно пізнати. «Так-так», – говорив похитуючи сивою головою декан, «чоловікові здається, що він дуже мудрий, а він стільки знає, що муха шклянкою накрита. Знання наше росте з дня на день, все щось нового здобуваємо від природи, і тому треба нам думати, вчитися, працювати, треба великого хотіти». Задивлені в велике – «Втратимо з ока мале, але важне для нас, бо з дрібниць складається наше життя», – говорила графиня. «Втім, бо то й штука годити одне з другим. Чоловік, що бачить тільки дрібниці, стає дрібничковим. Задивлений у великий, губиться в ньому». Але генії уміли годити одне з другим. Кажуть, що Бісмарк вибирав і купував панчохи для своєї жінки, а Гьоте, як переходив з робітні до гостей у салоні, то забував про свої досліди наукові і був дуже коректним салоновим паном. Це дає нам культура. Культура, культура, зітхала графиня. А невже ж вона дійсно дає щастя людині? Може, наші предки в десятім, або в двадцятім поколінні були щасливіші від нас? Не спішилися так, як ми, не мали стільки турбот, не були такі зденервовані, як ми. Що нам по культурі, коли люди марніють, слабнуть, скорше вмирають? І це не згідне з правдою. Можливо, що перше було більше довговічних старців, але загальний пересічний вік людини росте разом з ростом культури. Людей менше родиться, але розмірно менше вмирає. Особливо маленьких дітей Тому тут нам і треба особливу увагу присвятити народній гігієні Треба наших селянок навчити, як плекати дітей Нам тільки здається, що колись були великі люди Самі великани-лицарі А подивімося по музеях, яка там не раз маленька збруя Я бачив одяги старого Фріца Це ж ніби для десятилітнього хлопчика шиті А Наполеон, а Євгеній Савоїв Маленьке тілом і великі духом, зауважив отець Декан. Будьмо великі духом, а тіло лишім нашій природі, кінчив доктор. Ви, як лікар, не повинні того казати, запримітила графиня. Пані зле мене зрозуміли. Я є за культурою тіла. Геленіст. Так, галеніст, але головну вагу все-таки кладім на розвиток духу. Бо культура ціла річ куди легша від духовної культури. Наш народ, маючи таку добру землю, дуже скоро може здобути добрі услів'я для свого матеріального існування, а сотворити цінності ідеальні річ куди трудніша. Пане докторе, відозвався Хмелинський, не забувайте, як нужденно живуть наші селяни. Як вони мешкають, сплять, їдять. Це ж страшно, це нужда, це зоологічне, а не людське життя. Нужда. «Швеція в часах Карла XII ще гірше нуждувала. А подивіться ви, як живе нині шведський селянин. Скажіть мені, чому? Бо Швеція мала Карла XII, мала і має свою державу, відповів Хмелинський. Свою власну державу повторили за ним доктор і декан. І в голубому покої зробилося нараз так тихо, що можна було чути, як муха летить, коли би там літали мухи. «Ангел понад хатою прилетів», – сказав декан, перебиваючи мовчанку. «Офіцер довгий платить», – додав жартуючи доктор. «Доктор настрій псує», – зауважила графиня. «Нарочно», – відповів доктор, – «щоб ми не розангелилися надто, бо це недобре. Як будеш солодкий, то люди тебе злижуть. Це я особливо до вас говорю, панно Марійко». Панна Марія, говорив декан, мусить придбати когось, щоб муф від неї гонив Стереженого Бог стереже, заключила графиня, чому ти така мовчазлива, Марійко Слухаю, що говорять другі і думаю Над чим? Над тим, що треба мати свій власний світогляд, свої життєві принципи Жити і дати жити іншим Це один з перших, особливо для нас, що маємо більше від других а того ми не робили, і звідси немало лиха на світі. Наші предки будували пишні палати, а їх ближні мешкали в хатах, нужденніших від двірських лівів. Я не дивуюся, що стільки ненависти, стільки злости назбиралося під стріхами тих хат. Отче декана і ви, пане Хмельинський, поможіть мені поправити в будучності те, що попсувало минувшість».